16. A világ legnagyobb hőlékballonja 1986-tól 1987-ig Egy nagy durranás után mit szólnátok egy kisebbhez? 1986-ra mindenki Tősdelászban égett, és aki british telekom részvényeket vett, megduplázta a pénzét. Soha nem felejtem el azt a látványt, amikor a Londoni City-ben sorban álltak az emberek Virgin részvényekért. Postai úton már 70 ezeren jelezték igényüket a jegyzésére, de a sorban kígyózók mind az utolsó napra, 1986. november 13-ára hagyták a döntést. Felalá a sor előtt, és megköszöntem az emberek bizalmát. Néhányuk válasza örökre belevésődött az agyamba. Idén nem megyünk nyaralni. Minden megtakarításunkat a Virgin fektetjük. Nehogy szégyent hozz ránk, Richard. Mi rád Richard. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a fotósok a lábamat fényképezik. Fogalmam sem volt miért. Amikor lenéztem, döbbenten láttam, hogy a reggeli kapkodásban felemás cipőt vettem fel. A Virgin tőzsdei bevezetése minden addiginál nagyobb érdeklődést váltott ki a lakosság körében. Ennél komolyabb figyelem csak a nagyobb állami cégek részvénykibocsátásait kísérte. Több mint százezer magánszemély jelezte, hogy szeretne Virgin részvényt vásárolni. A megnövekedett levélforgalom kezelésére a postának plusz húsz alkalmazottat kellett felvennie. Azon a napon tudtuk meg, hogy a human lease az amerikai listák első helyére került. A nagy eufóriában mégis aggódva figyeltük, hogy a részvényeink a City alig néhány intézményi befektetőjét érdekelték. Ez volt az első intőjel, hogy előbb-utóbb gondunk lesz a Cityvel. 1986-ra a Virgin közel 4000 alkalmazottal Nagy-Britannia egyik legnagyobb magánvállalata lett. Az 1986 júliusáig tartó pénzügyi évben a vállalat forgalma elérte a 189 millió fontot, ami az előző év 119 milliójához képest 60%-os növekedést jelentett. A dózás előtti nyereségünk 15 millióról 19 millió fontra emelkedett. És bár nagy cég voltunk, terjeszkedni nem nagyon tudtunk, ezért két út állt előttünk. Vagy visszaforgatjuk a pénzt, vagy még nagyobb keretet kérünk a bankunktól. Figyeltem, hány új magáncég megy a tőzsdére. A Badishop, a TSB, a Shockshop, az Old Price, a Writers, az Atlantic Computers. Hétről hétre újabb nevek jelentek meg. A hatalmas érdeklődés miatt várólistát vezettek be, hogy a British Telecom, a British Airways vagy a BP nagy volumenű privatizációja mellett a többiek között is igazságos sorrend alakuljon ki. Amikor visszaérkeztünk az Atlanti óceánról, az egész ország lázban égett. Még maga Mrs. Thatcher is jelezte, meg szeretné nézni a hajót. Én pedig felajánlottam neki, hogy végighajózunk vele a Temzén. Sikerült engedélyt szereznünk arra, hogy átlépjük a folyón érvényes öt mérföld per órás sebességkorlátozást. Felnyitották a Tower bridge az Atlantic Challenger pedig átsuhant alatta. Aztán Mrs. Thatcher felszállt a hajóra, mi pedig Bob Geldoffal és Stingel együtt tisztelet költettünk a parlament előtt, miközben a többi hajó ünnepélyes dudaszóval, a tűzoltók pedig levegőbe irányított vízsugárral köszöntöttek minket. A vaslédi mellettem állt a fedélzeten, arcát a szél szembe fordította. Bevallom önnek, szólalt meg jellegzetes modoros akcentusával. Élvezem a sebességet és szeretem a gyors és erős hajókat. Rápillantottam. Valóban úgy tűnt, kedvét leli az utazásban. Profilja úgy állta a sarata széllel szemben, mint egy vitorlás árboca. A frizurája pedig az erős menetszél ellenére is mozdulatlan volt. Bár a tőzsdei bevezetés 30 milliós bevételt hozott, rövid idő alatt rájöttem, talán mégsem volt jó lépés. Néhány héttel a novemberi jegyzés után a Morgan Gramf-nél dolgozó befektetési bankárunk Roger Seelig ellen a brit pénzügyi felügyelet vizsgálatot indított. Tudni akarták, milyen szerepet játszott a Distillers januári Guinness általi felvásárlásában. Roger felmondotta a Morgan Grenfellnél, és bár az ellene folyó vizsgálatot idővel megszüntették, karrierje ketté tört. Elvesztése után már senki bennem bíztam, és nem hittem olyan komolyan és rendíthetetlenül a cityben. Először azt kérték tőlünk, nevezzünk ki felügyelő bizottsági tagokat, így például Sir Phil harris aki szőnyegek eladásából szerzett vagyont. Ugyanez volt a helyzet Kopstenhemmel, az Unilever korábbi pénzügyi igazgatójával, aki mellesleg megbecsült bankár is volt. Nehéz volt megfelelni a City által előírt, szigorú feltételeknek. Én ugyanis ahhoz voltam szokva, hogy Simonnal is Kennel megbeszéljük, melyik bandát szerződtetjük, ők ezután végzik a dolgukat. A Virgin igazgatósági megbeszélései mindig is informálisak voltak. Általában a lakóhajón vagy az Oxford Gardens-i házamban jöttünk össze, vagy egyszerűen együtt töltöttünk egy hétvégét. Úgy éreztem, a cégünk működését nem lehet szigorú napirendi pontok keretei közé zárni. Gyors sokszor azonnali döntéseket kellett hoznunk. Nem várhattunk négy hetet a következő igazgatósági ülésig, hogy Simon leszerzőtethesse a Jubifortit, mert addigra más megtette volna. Mivel nem szívesen követtem azt a szokást, hogy hatalmas osztalékot fizetünk, ezért ebben a tekintetben nem értettem egyet Donnal. Én inkább az amerikai vagy japán modellt láttam megfelelőnek, ahol a megtermelt profitot a cégben hagyják, ami a részvények értékét is növeli. Számomra a magas osztalék kifizetése ugyanazt jelentette, mintha olyan készpénzt veszítenénk el, amit a Virgin jóval hatékonyabban tudott volna felhasználni. Úgy gondoltam, részvényeseink nem azért fektettek a Virginbe, hogy mondjuk 5% nyereség 40%-át azonnal befizessék az adóhatóságnak, hanem hogy megsokszorozzuk a pénzüket. Mindezt talán nem tűnik olyan fontosnak, de érzékelteti, hogy úgy éreztem, elveszítem befolyásom a cégem felett. A legtöbben azt gondolják, ha egy tősdén jegyzett cég 50%-át birtokolják, azzal már irányíthatnak. Bár az elméletben így is van, a döntések nagy része már azzal kicsúszik a kezünkből, ha újabb független igazgatókat nevezünk ki, és arra fecséreljük az időt, hogy a City minden igényét kielégítsük. Korábban minden helyzetben vállaltam a felelősséget, de most, hogy a Virgin tőzsdén jegyzett cég lett, kezdtem elveszíteni az önbizalmamat. Nehezen hoztam meg a korábban megszokott gyors döntéseket, mert úgy éreztem, talán egy igazgatósági ülésen is jóvá kellett volna hagyatnom. Az 1987-es év, amikor első évünket töltöttük nyilvánosan jegyezhető cégként a piacon, talán a cég életének legkevésbé kreatív éve is volt. Időnk felét azzal töltöttük, hogy a City alapkezelőinek, pénzügyi tanácsadóinak és PR vállalatainak magyaráztuk, mit miért teszünk, ahelyett, hogy egyszerűen csak csináltuk volna. Ekközben óriási felelősséget éreztem azokért, akik Virgin részvényekbe fektették a pénzüket. Phil Collins, Michael Phil és Brian Ferry is jegyeztek, Peter és Cerys, Mil Andy szomszédaim és jó barátaim úgy szintén. De rajtuk kívül a családom, unokatestvéreim és még nagyon sok ismerősöm is. Trevor Abbott 250 ezer fontot kért tőlem kölcsön, hogy Virgin részvényeket vehessen. És bár tudtam, hogy nálam sokkal jobban ért a pénzügyekhez, mégis felelősséget éreztem azért, hogy a részvények értéken ne zuhannjon. Azt sem bántam volna, ha a City elemzőinek jóslata beigazolódik, mi szerint a Virgin ügyei rossz irányba mennek, vagy hogy a vezetőség alkalmatlan a cég irányítására. Ennél is jobban bosszantott, hogy a City munkatársai állandóan leegyszerűsítették a Virgin működését. fülekre találtunk, valahányszor Simonnal és Kennel azt próbáltuk elmagyarázni, hogy a cég bevételeinek 30%-a a korábbi felvételek jogdíjaiból származik, és még ha nem is adunk ki újabb lemezt, akkor is biztosított lesz a forgalmunk. Az sem érdekelte őket, hogy Franciaországban a profitunk 40%-át francia előadók hozták, és nem Boy George vagy Phil Collins. Ennek megfelelően a francia leányvállalatunknak helyi forrása volt. Az elemzők ennek ellenére meg voltak győződve arról, hogy a Virgin teljes mértékben tőlem és Boy george függ. Simon és Ken lejátszották neki a "Yubi 40 a Human Leash és a Simple Minds dalait, az elemzőket azonban ez sem hatotta meg. Az eredetileg 140 pen is áron kibocsátott Virgin részvények értéke hamarosan 120 penire zuhant. Engem pedig iszonyúan nyomasztott a sorban álló emberek belénvetett hite, a Virgin stárjainak és alkalmazottainak bizalma, hiszen saját pénzüket kockáztatták, amikor Virgin részvényeket vásároltak. 1987 végén a Virgin részvények értéke visszakúszott 140 penire, de annál soha nem emelkedett magasabbra. A jegyzésből befolyt pénzt két befektetésre fordítottuk. Elindítottunk egy megfelelő alapokkal rendelkező Virgin leányvállalatot az Egyesült Államokban, másrészt felvásárlási szándékkal megkörnyékeztük a Torn emit. A Virgin Records America INC nem volt olcsó befektetés, Ráadásul korábban megtanultuk a leckét, ezért most jelentős összeget pumpáltunk az amerikai cégünkbe. 1987-ben négy top 20-as listákra felkerülő kislemezt és egy aranylemezt sikerült az USA-ban kiadni, és bár a Virgin America 1987-ben pénzügyileg veszteséges lett, a befektetést hosszú távra terveztük. Biztosak voltunk abban, hogy idővel jóval több pénzt hoz majd, mintha a legjobb zenészeink jogait egyszerűen eladtuk volna egy amerikai cégnek. A második kihívás a Torn-Emi lemez kiadó megszerzésére tett kísérlet több óvatosságot igényelt. Úgy láttuk, hogy az emit meglehetősen nagymatagon irányítják, és egy olyan katalógusból, amelyen ott volt például a Beatles is, jóval több hasznot lehetett volna húzni. A Thorn Emi cégcsoport értékét 750 millió fontra, a Virgin háromszorosára becsülték. Az jutott eszembe, hogy megbeszélek egy találkozót Sir Colin Southgate-tel, a Torn Emi ügyvezető igazgatójával, és csak úgy barátilag megkérdezem, nem akarná-e eladni nekünk az Emi műzikot? Szeretnéd, hogy veled menjünk? kérdezte Simon és Ken. talán kicsit sok lenne, feleltem. Először négyszem közt beszélek vele, aztán ha hajlik az üzletre, négyesben találkozhatunk. Felhívtam Sir Collind és megbeszéltem vele egy időpontot a Manchester Square irodájában. Felvezettek az iroda épület legfelső emeletére, és beültettek egy tárgyalóba. Néma csönd fogadott. Legalább húsz komor arc nézett vissza rám. Hajszálcsíkos öltönyeikben olyan szorosan ültek egymás mellett az asztal egyik oldalán, mintha egy áthatolhatatlan falat alkottak volna. Sir Colin kezet rázott velem, majd átnézett a vállam fölött, hogy van-e még velem valaki. Egyedül jöttem, mondtam. Hová ülhetek? A hosszú, tükörfényes mahagóni asztal egyik oldala teljesen üresen állt. Mindössze tíz-tizenöt jegyzett tömb és kihegyezett ceruza volt kikészítve szép sorban. Leültem és végignéztem a szemköztülőkön. Hadd mutassak be mindenkit, kezdte Sir Colin. Majd elhadarta a bankárok, jogászok, könyvelők és tanácsadók neveit. Richard Branson vagyok, mutatkoztam be, és idegesen felnevettem. Azért jöttem, mert arra gondoltam, hogy megkérdezem, kis szünetet tartottam, a szemben ülők kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, szóval arra gondoltam, az emi talán eladná egyik leányvállalatát, folytattam. Az a benyomásom, hogy a Thorn Emi annyira hatalmas, hogy az Emi Music nem képvisel olyan jelentős részben hiszen annyi minden mással foglalkoznak. Nos, ennyi. Folytott csönd fogadta a mondandómat. Mi mind elégedettek vagyunk az Emi-vel, felelte Sir Colin. És mindent megteszünk azért, hogy a Thorn Emi cégcsoport egyik markás képviselője legyen. Nos, csak eszembe jutott, érdemes volt megpróbálni, zártam le a beszélgetést. Azzal felálltam és távoztam. Egyenesen a Vernon Yardi irodába mentem Kenhez és Simonhoz. Ezek komolyan gondolják, mondtam nekik. Látszott, hogy vészforgatókönyv könyv szerint működnek. Azt hitték, azért megyek, hogy ajánlatot tegyek és kivont karddal fogadtak. Sir Colin bizonyára kétségbe esett, hiszen valamennyi tanácsadóját odahívta, hívta, úgyhogy minden jel szerint gyenge lábakon állnak. Azt hiszem megpróbálhatjuk sarokba szorítani őket. Simon és Ken ugyanígy látták. Trevor időpontot kérte egy másik befektetési bankárnál, Samuel Montagúnál, aki összehozott minket a Mount Light ingatlan cégcsoporttal, és azt javasolta, közösen tegyünk ajánlatot. Mivel ször Colin nem adná el nekünk az emit önmagában, viszont a montleigh jel együtt az egész csoportot megszerezhetjük, aztán később osztoznánk. Ez úgy nézett volna ki, hogy a Montleigh vinné az országos tévéshop hálózatot, mi pedig az Emmy Musicot. Tudtuk, hogy a tőzsdére bevezetett cégünk első éves profitja megduplázódik. Vagyis túlszárnyalja a 30 millió fontot, még az USA-ban megalakított cég költségei ellenére is. Mi pedig úgy terveztük, hogy az eredményeket október végén hozzuk nyilvánosságra, ugyanakkor, amikor a Torn Eminek tett ajánlatot is bejelentjük. A nyár folyamán Trevor a Bank of Nova Scotia-tól 100 millió fontos hitelt szerzett, és szép, lassan átlag 7 fontért elkezdtük felvásárolni a Torn Emi részvényeit hogy így módon akkora részesedést halmozzunk fel, amellyel már megfelelő ajánlatot tehetünk. Mivel a tőzsde nyáron meredeken emelkedett, ráadásul plegykák keringtek a torn emi esetleges felvásárlásáról, tartottam tőle, ha októberig várunk, túl késő lesz. Persze nem volt sok értelme aggódni, mert közben olyan kalandra készültem, amelyet sokak szerint úgysem élek túl. Ez a terv az üzleti képviselőinek elképesztően merésznek és ijesztőnek tűnt. Perlinstranddal ugyanis azt terveztük, hogy hőlégballonnal átrepüljük az Atlanti óceánt. Amíg épp vissza nem térek, senki sem vette volna komolyan, hogy a Virgin felvásárolná a torn Minden akkor kezdődött, amikor az Atlantic Challenger rekordja utáni első napon telefonhívást kaptam az irodámban. Valami Per Lindstrand keres, mondta Penny. Azt mondja, hihetetlen ajánlata van számodra. Felvettem a kajdót. Ha úgy gondolja, hogy nagy dolog egy hajóval átszelni az óceánt, szólt a vonalba egy svéd akcentussal beszélő hang, csak fontolja meg újra. Megépítem a világ legnagyobb hőlékballonját, és úgy tervezem, hogy 9000 méteren átrepülöm az Atlanti óceánt. Biztos vagyok benne, hogy sikerül. Mintha már hallottam volna Per rantról. Tudtam például, hogy a hőlégballonozás nagy szakértője, és egyebek mellett a magassági rekordot is ő tartja. Per elmagyarázta, hogy hőlégballonon még senki nem repült 960 kilométernél és 27 óránál többet. Az Atlanti óceán átszeléséhez viszont több mint 4800 kilométert kell megtennünk, ami ötszöröse az eddigi leghosszabb távnak és háromszorosa annak az időnek, amit eddig bárki is a levegőben tudott tölteni. Egy héliummal töltött ballon a régi ceppelinekhez hasonlóan akár több napig is képes a levegőben maradni, mert a kupolába kerülő meleg levegőtől felemelkedik. Ám a ballon hőmérséklete a kupolán keresztül gyorsan lehűl, így a melegítéséhez a ballonosoknak propángázt kell égetniük. A hőlékballonokat a magasban tartáshoz szükséges gáz elképesztően súlyos tömege terhelte egészen per találmányáig. Elképzelése szerint a rekordkísérlethez három elmélet gyakorlati alkalmazására volt szükség. Az első, hogy a ballont nagyjából 9000 méterre a magassági légáramlatok szintjére kellett felvinni, ahol az úgynevezett futóáramlások miatt a sebessége a 320 km órát is elérheti. Ez korábban lehetetlen volt, mert a turbulencia és a légáramlat ereje összeroppanthatta a ballont. A második elmélet szerint napközben napenergiával kell fűteni a levegőt, amivel üzemanyag takarítható meg. Ezt eddig senki nem próbálta ki. A harmadik pedig, hogy a 9000 méteres magasság miatt a pilóták nem a hagyományos fonott gondolában utaznak, hanem egy szabályozott légnyomású, különleges kabinban. Ahogy per javaslatát tanulmányoztam, rádöbbentem, milyen méretekkel rendelkezik ez a ballon. Egy hatalmas, otromba tárgy, amelyben simán elfért a Royal Albert Hall koncertterme, mégis rövidebb idő alatt képes átszelni az Atlanti óceánt, mint a négyezer lóerős Atlantic Challenger. Per két napon belüli menetidőt tervezett. Átlag 90 csomós óránkénti sebességet szemben a hajunk 40 csomó alatti átlagával. Miután végig magam néhány fizikai törvényen, valamint elvégeztem pár számítást a tehetetlenségi törvényel és szélsebesség számítással kapcsolatban, megkértem Pert, hogy keressem fel. Amikor találkoztunk, rátettem a kezem a mellettem fekvő papírhalomra, amely számításokat tartalmazott. Soha nem voltam túl jó fizikából, mondtam. De önnel tartok, ha válaszol egy kérdésemre. Állok elébe, felelte Perk és feszülten vártam, milyen elképesztően furmányos kérdést teszek majd föl. Vannak gyerekei? Igen, kettő. Akkor rendben. Áltam fel a helyemről, és kezet nyújtottam neki. Önnel tartok. De nem árt, ha előbb megtanulom, hogy kell repülni egy ilyen micsodán. Csak jóval később tudtam meg, hogy előttünk heten próbálták meg átszelni az Atlanti óceánt, közülük öten nem élték túl. Per elvitt egy egyhetes hőlékballon gyors talpalóra Spanyolországba. Ott fedeztem fel, hogy ez az egyik legizgalmasabb dolog, amit életemben valaha is kipróbáltam. Ahogy felszálltam, az égők eloltása után beálló csönd, a lebegés és a lélegzetelállító panoráma mind azonnal magával ragadott. Az oktatóm Robin becselor, aki mellesleg pont úgy nézett ki, mint én, egy héten át üvöltözött velem, amíg meg nem kaptam a baldon vezetői engedélyt. Készen álltam. Mivel az uralkodó magassági légáramlat nyugatkeleti irányú Boston közelében, ményben jelöltük ki az indulási helyünket. A tengeri fuvallatok elkerülése miatt úgy 160 kilométerre feküdt a parttól. Per úgy hogy mire túljutunk a szárazföldön, Elérjük a futóáramlást, így nem leszünk kitéve a helyi időjárás viszontakságainak. Két legfőbb mentorunk Tom Barrow, a mérnöki csapat vezetője, és Bob Rice meteorológus szakértő volt. A szakmájukban mindenki annyira elismerte őket, hogy vakon megbíztam bennük. A futóáramlás az Atlanti óceán fölött elágazik, az egyik része az Északi-sarkör felé, a másik pedig az Azori-szigetek felé kanyarodik. Majd onnan fordul vissza az óceán közepe felé. Bob Rice a megfelelő útvonal megválasztását ahhoz hasonlította, mintha egy golyós csapágyat két mágnes között forgatnánk el. Ha netán elfogyna az üzemanyag, vagy eljegesednénk, a tenger fölött kell megszabadulnunk a ballontól. A kabinra olyan burkolatot szereltek, ami tartja a vizen, magyarázta Tom Barrow. És mi van, ha mégsem? kérdeztem. Akkor visszakapod a pénzedet felelte. Vagyis inkább mi szerezzük vissza a te nevedben. Egy nappal az indulás előtt a méni sugárlófény tetején tartott utolsó megbeszélésünkön, tommal végigvettük, mit kell tenni vészhelyzet esetén. A ballonnal csak úgy lehet landolni, mintha terepen fék nélkül egy sörment tankarral liznánk, vagyis hatalmas rászkódást és becsapódást jelent. Utolsó megjegyzése volt a legsúlyosabb. Bár már itt tartunk, még mindig lefújhatjuk az egészet, ha túl gondoljátok, vagy egészségügyi gondjaitok támadnának. Ez a mentális problémákra is vonatkozik? kérdeztem tréfálkozva. Nem, feleltetom. A mentális állapot az út egyik előfeltétele, mert csak az szállhat be a baldomba, akinek teljesen elment az esze, és halálosan fél. Nálam az egyik feltétel biztosan teljesült rettegtem az életemért.